ויתהלך על גג בית המלך, וירא אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד. וישלח דוד, וידרוש לאישה, ויאמר, הלא זאת בת שבע, בת אלעם, אשת אוריה החיטי. וישלח דוד מלאכים, וייקחיה, ותבוא אליו, וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה, ותתשו אל ביתה, ותהר האישה, ותשלח ותגד לדוד, ותאמר, הרע אנוכי. וישלח דוד אל יואב, שלח אלי את אוריה החיתי, וישלח יואב את אוריה אל דוד. ויבוא אוריה אליו, וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך, וייצא אוריה מבית המלך ותצא אחריו משאת המלך. וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדוניו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 ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וכנפשך אם אעשה את הדבר הזה. ויאמר דוד אל אוריה שב בזה גם היום ומחר אשל לחכה וישב אוריה וירושלים ביום ההוא וממחרת. ויקרא לו דוד, ויאכל לפניו, וישק, וישקרהו, ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדוניו, ואל ביתו לא ירד. ויהי בבוקר, ויכתוב דוד ספר אל יואב, וישלח ביד אוריה, ויכתוב בספר לאמור.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 וילך המלאך ויבוא ויגד לדוד את כל אשר שלחו יואב. ויאמר המלאך אל דוד, כי גברו עלינו האנשים, וייצאו אלינו השדה, ונהיה עליהם עד פתח השער. ויורו המורים אל עבדיך מעל החומה. וימותו מעבדי המלך, וגם עבדך אוריה החיתי מת. ויאמר דוד אל המלאך, כה תאמר אל יואב, אל ירע בעיניך את הדבר הזה, כי כזו וכזה תאכל איחרב. אחזק מלחמתך אל העיר, והרסה וחזקהו. ותשמע אשת אוריה כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה, ויעבור האבל, וישלח דוד, ויאספה אל ביתו, ותהי לאישה, ותלד לו בן, וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני.